او مرفوع روایت هغه دې بے موسم چراوی نسل او یدل هر یو راوی سمے تو سمے تو سره ام متصلی اسناد ده ل للمصطفى مدیت متصل و پس بل ذکر کے مسلسل یو بل پسھی لغت کی لگا تھا اصطلاحی مسلسل اگر روایت ہوئی شہ ہر راوی اگر نخلقے پار کے فیت سره چ سنگ وی اول داوی مثلاً ما ته حدیث بیان کړې فلانی په ول اړه باندې نو شاګر چرای کوي فل شاګر ته نو په ول یا پنا سبانه خاص کیفیت دي کنه یا پړ ډه یا چې حدیث بیانې نو سوي ثریبت یادا کوي لري کنه د کورس توي یا رحمه अगث انفا به زر لفظ دي بس رست شنو هر کینم د څه فلسه ذکر خبرابانی پوه شي یادا شي دا چې استاد کله حدیث شاګر ته بیانولو نو لا شو نو لا شاګر چې خپل شاګر ته دا حدیث بیان نه شو کړل لا سور کړی مسافر کوي یادا شي شرط کجوړی ور کړی نو شاګر چې بیا خپل شاګرد ته بیان نه سټی یا پټول کی حدثنا حدثنا یا اخبرنا اخبرنا یو خاص کیفیت ده د ته سوي حدیث مسلسل پرله پسې په یو خاص کیفیت او اندازه باندې حدیث بیانې ده د دې فائدې سره طالبان یو تيقظ وې خپل له چه تعلیب دا محدثیونو پا اصلابان ازان پویا کیا ویخی در این پا قرب دی دا اللہ رب العزت و دا پیغمبر زکا احتمام کئی دا سا وحی یو مفصوص طریقه چه سنگا وردلی پا کفیت پانی در این پا دی که قوت دی په سند کې پا دی سرا سند سده مضبوطی گی لکا ما وردلی دی پا او زمما وګونو اوریدلی دا څګر پسیبل دا سره پاره وي دا پاره د توثیق او د کلکوالی خبرونه شندې ته وای حدیث مسلسل فل واه ما علا وصفن اتا چې دا راغلی په خاص صفت سره په یو وصف باندې اتا خاص راغلي مثال دای مسلما والله ام بان الفتا قسم په خو دا شنو قسم په خوري خبر راکړي ماتا الفتا مضبوط ځو نور پسیبل شو د کشن دا کی دا نه مې اخبار حد سناي دا کوي کیفیت او دا نورم دارنګ لا نو مسلسل لکه چې څنګه دا مخ نو دغه شي مسلسل دا مليقد حد سنيه ما ته دا حديث بیان کړي او هاي من پداشلات کې جوستا زماسو ولاد ها ناربی احکات تجزییوم دقه قائمان ده دقه قائمان ده او دې ته حدیث مسلسلې نه په یو خاص کیفیت سره یا داسې وای دقم لغه حکم دی قد حدثنی کذالک او بعد ان حدثنی تبسما ماته دې حدیث بیانن استادو مسکه شو نو دې چکل حدیث بیان نو هغه شو مسکه مسلسل دا مسلسل پایدا وان پوش اشعار او کارو کو انشاء الله محبه کیدار تفصیلا اوس دیبل قسم ذکر کئ عزیز او مشهور دو دا ذکر کئ عزیز تفسیر شو یو یت یاد رتا شعر لگاو کو غوري عزیز صیغد صفته مشبہ بمانه د فلت او بمانه د سه مضبوطی نو دا خلیل له په نسبت سه مشهور او یا پدې سره مضبوطی کیږي دکه چې دو کسان ریوايت کړي نو مضبوطی غنیا د وساني دراشي تر دوه وساني د چ حکومت میں استاسي تدریف هاي دي اصل کې اوس نو دو کسان ریوايت کړي یا یو ریوايت کړي خود تا د به کونی رحمه الله آغا اصطلاح له کوم د کې بدلل عزیز ابن حجر سویلی او جمهور محدثین چې دوکسان خبر زیاتم شیخو یو سند کیو دسی دوی نقل سی حاکم له بریګ دا مسله ده او ده لهوند کې فرض ذکر کوي عزیز هغه حدیثی مروی چې دا نه روایت ترشوی یا روایت تون کی د دې دا یو تاریخ یوکو دیم او سلاسرو درې کا سر نماز څخه لګون تک فرق دی درې د مشهور پرواره کی وی خبروانی پوسیک نه دا د اصطلاحات دي مشهور هغه چې روایت شوی فوقه ما سلاسره سیاذ سره درې او عام محدثین جو مور وی چې درې پسند کړه غلي سوا هر څو نشیب باز ذکر اغلی خوځ تدریو نشته کم نه خبر باندې پوه نو کتدریو نه کم شون ویاس شو اقا عزیز دی نو دې ته مشهور شهره ده سدان اسمعبول مشهور کړی شي نه اصل کې دې خبره واحد او اخر کې څه شو اول مستفیذ دې تاریخ منکل لګن ناغا خاص ہوئی چه هر وخت رسی دری دری دری فمونگو آئیو راجع دادی چه مشغور و, و هم ماندی فرق ده استلاح ده فقها ورطا مستفید ہوئی او محدثین ورطا سوئی مشغور ہوئی از بلا مسئله بھی کلتی دعان آن. آن, آن. آن, آن او ربانی کوشی حدیث مو راوی مو او دی فیل تسوئی آن آن ان دا لهوندی کوږدي نو دغه باندې اتفاقه حسین طالبانو دجرہی